Касіян мовчав, голосно сьорбаючи чай в лапках. Вони всі тут, тільки я не впевнений, чи ви цьому зрадієте. Вони прийшли до колишнього ліцею для хлопчиків з інженерним ухилом. Тільки тепер на його стіні було написано вапном, ревком і закреслено рудою цеглою. «Стой!» «Куди йдеш? спитали солдати. Касіян не розгубився. «Я? До Петрова?» Один із солдат, очевидно, знав Касіяна. Він кивнув іншому, мовляв, свій. І їх пропустили. Огюст з Касіяном зайшли досередини. Все обшарпане, запльоване, облуплене і засмічено бичками. По коридорах становять туди сюди дядьки. Незрозуміло, чи то військові, чи то колишні військові, чи то цивільні, які доношують старий військовий одяг. На дверях колишнього кабінету директора написано крейдою «Петров». Зайшли без стуку. Петров стояв біля вікна спиною до дверей і курив. Замість правої руки – Порожній рукав, заправлений під ремінь. «Чого прийшов? Я тобі казав, більше тут не з'являйся. Кого ти мені привів?» «Це мсьє Гівонт. Петров і Огюст одночасно здригнулися. Огюст, бо перелякався викриття, а чого перестрашився Петров? «Молчать!» – процідив крізь зуби Петров, не обертаючись. «Батько помирає, кличе нас до себе». «Молчать!» – крикнув одноруки, а потім додав майже пошупки. Зникнить з моїх очей обидва, поки я вас не розстріляв». Мсіє Гівонт позадкував до дверей, Касіян, Крадькома, Відійшов до столу, взяв дві грудки цукру, що лежали біля залізної кружки, і тільки тоді рушив до дверей. У цю хвилину десь із надвору долинув пронизливий старечий вереск «Петя, Петя, петушок, золотой грібішок». Усі з колишнього ривкому Висипали на вулицю і скупчилися навколо будови. До них приєдналися перехожі, піднявши голови, усі дивилися, як на залядянілому даху бородатий піп у рясі, тримаючись за флюгель, юродствує петя-петя петушок, золотой грібешок, петушок з високої спицей бережет свою столицю. Петров блискавично витягнув з кубори револьвер і вистрілив в оця Парфенія. Але Касіян устиг в останній момент схопити його за руку, і той схибив. Народ перелякався і почав розбігатися, а Петров стріляв і стріляв у небо, поки не скінчилися патрони. Огюст з Касіяном Сиділи в комірчині дзвонаря і пили гарячий окріп з маленькими грудками рафінаду, подсопленими у Петрова, колишнього Петра Оксамитенка. Ви на нього не гнівайтеся. Після того терористичного акту в 2010 році його контузило, він помішався, та ще й Павло, Об'явився рік тому на його голову живий здоровий. Виявляється, він тоді не загинув, десь тинявся по світу, а тепер повернувся сюди і організував в Окрузі банду. І тепер мститься радянській владі. Це він підірвав минулого року рафінадний завод. Я йому помагав, як колись, хоча яка тепер з мене користь. Тільки Пашка хитро так підірвав усі машини цілі, але не працюють. Не наче їм щось пороблено, не наче чекають нового хазяїна. А ще він спалив дотла робочу слобідку. Пам'ятаєте, як пролетаріат позначався колись у центрі Оксамитівки, над батьковим опудолом. От Павло і помстився, але як хитро комар носа не підточить. Не знаю, як це він здійснив технічно, але слобідку спалила гроза дотла. Але яка гроза? Гроза без дощу і без хмар. Геній!